A harmadik világ országaiba, a kommunista országokba és a távol-keletre. Itt a Derek Prince miniszterész. Derek Prince. Az engesztelés 13. rész. Szabadulása jelenkortól. A tanítás előző három napján megpróbáltam körvonalazni mindazt, amit Jézus keresztáldozata elvégzett a számunkra. Úgy gondolom, hogy ennél a pontnál jó lenne, ha megpróbálnánk összefoglalni a különböző, egymást követő szempontjait annak a cserének, ami ott megvalósult. Ugye tudjátok, mit kell csinálni a jobb és bal és tudjátok azt is, mit kell mondani a végén. Ez számomra is mindig egy próba. Lássuk, sikerül-e. Jézus bűntetés szenvedett, hogy mi megbocsátást nyerhessünk. Jézus megsebesítettet, hogy mi gyógyulást nyerhessünk. Jézus bűnnél lett, ami bűnösségünkkel, hogy mi az ő igazságosságával megigazulhassunk. Jézus meghalt a mi halálunkkal, hogy mi részesedhessünk az ő életéből. Jézus átokká lett, hogy mi elnyerhessük az áldást. Jézus elviselte a mi szégyenünket, hogy mi osztozhassunk az ő dicsőségében. Jézus elviselte a mi elutasítottságunkat, hogy milyen lehessen az ő elfogadottsága. A mi jó emberünk pedig megfeszítetett benne, hogy az új ember életre kelhessen bennünk. Úgy emlékszem, ezt korábban nem mondtuk el, tehát ismételjük meg. A mi jó emberünk pedig megfeszítetett benne, hogy az új ember életre kelhessen bennünk. Köszönöm, Jézus. Így van. Van itt egy igazán jó tanítványom. Ó, kifelejtettem a szegénységet. Köszönöm, hogy emlékeztettél rá. Ne hagyjuk ki a szegénységet. Tegyük hozzá. Jézus elszenvedte a mi szegénységünket, hogy milyen lehessen az ő bővölködése. Ámen. Köszönöm, Uram. Köszönöm. Köszönöm. Ma egy új területről lesz szó, vagyis arról, hogy Isten szándéka szerint mit kell elvégezni a keresztnek bennünk. Ez teljes mértékben különbözik attól, hogy mit tett Jézus a értünk. És a saját korlátozott tapasztalatjaim alapján azt kell, hogy mondjam, hogy a mai egyházban viszonylag kis hangsúlyt helyeznek erre a témára. Ha azonban jól értem, soha nem lesz a miénk annak valódi Tartós haszna, amit Jézus tett értünk, ha csak nem engedjük, hogy a kereszt megtegye bennünk mindazt, amit Isten elrendelt. Úgy gondolom, hogy majdnem minden probléma, amivel az egyház egészében, valamint szolgálók és keresztények egyénileg szembenéznek, annak tulajdonítható, hogy nem engedtük, hogy a kereszt elvégeze bennünk a munkát. Most lapozunk a Galáciabelliekhez írt levélhez. Harmadik fejezet. Pál leveleiben a legnagyobb áldást az jelenti a számomra, hogy soha nem teológiai értekezésként íródtak ezek a levelek. Sokféle helyen születtek ezek a levelek börtönökben, mások otthonában, és mindig valami sürgős szükség iratta őket, egy adott helyzettel kellett Pálnak foglalkoznia bennük, szerkezetileg mégis a legtökéletesebb teológiát képviselik. És ha megfigyeljük a Galata 3. 1 et amit már korábban is megtettünk, akkor itt megtaláljuk azt a problémát, amivel Pál foglalkozott Galáciában, illetve a Galácia beli gyülekezetekben. Most ismét a személyes véleményemet halljátok. Úgy gondolom, hogy ez a probléma rendkívül gyakori a mai egyházban. Sőt, valójában úgy gondolom, hogy ez talán az egyetlen legáltalánosabb probléma. Olyan probléma ez, amit nem könnyű felismerni. Ha erkölcstelenség, vagy részegeskedés, vagy teljesen hamis tanítás, van a gyülekezetben, akkor az emberek azt felismerik. Az itt szereplő probléma azonban a testiesség, ami törvénykezésben jutott kifejezésre. Ez pedig olyan jól és vallásosan hangzik, hogy egy kicsit bűnöste kérezzük magunkat, ha nem veszünk részt benne. Az igazság azonban az, hogy párt jobban felzaklatta a galáciváli gyülekezetek állapota, mint a korintusiakért. Náluk csak közönséges, jól ismert bűnök voltak, amelyekkel sokkal könnyebb leszámolni, mint a valódi kereszténységnek ezzel a vallásos hamisítványával. A Galácia beli probléma, tehát a következő volt, a keresztet sátáni erők elhomályosították. Pál ezt varázslásnak nevezi. Ebben a sorozatban már korábban rámutattam, hogy szellemmel, időzőjelben betöltött. Én magam nem használnám ezt a kifejezést, mert úgy gondolom, hogy sok olyan embernek, aki magát szellemmel betöltött keresztények nevezi, ugyan volt tapasztalata a szent szellemmel, de távol van attól, hogy teli legyen szent szellemmel. Mindenesetre használjuk ezt a kifejezést, szellemmel betöltött keresztényeket is el lehet varázsolni. Bevéssétek ezt az elmétekbe? A varázslás működésének bizonyítéka pedig az volt, hogy elveszítették a megfeszített Jézus Krisztusról való látást. Ezzel azt akarom mondani, hogy ha ez bármely olyan gyülekezetben történik meg, ahol azelőtt megvolt ez a látás, akkor ez ugyanerre az okra vezethető vissza, sátáni befolyásról van szó. Olvassuk el, mit ír Pál. Ó, ostoba galácia beliek! Hányan szeretnénk, ha ostobának neveznének minket? Azt hiszem, sokkal inkább elviselnénk, ha erkős vagy gonosznak neveznének minket, mint hogy bolondnak nevezzenek. Ó, ostoba galácia beliek! Kicsoda igézet meg titeket, akiknek szemei előtt, Jézus Krisztus világosan úgy íratott le, mint akit megfeszítettek. Mit tett a varázslás? Elhomályosította a megfeszített Jézus Krisztus képét, mert a megfeszített Krisztus az Isteni gondviselés egyetlen alapja. Ha tehát ez elhomályosult, akkor tovább már nem élvezhetjük Isten gondviselését. Másodszor, a megfeszített Krisztus jelentette a sátán teljes vereségét. A keresztel Jézus a sátára és királyságára teljes, örök és visszafordíthatatlan vereséget mért. A sátán ez ellen már semmit sem tehet, elhomályosíthatja viszont ezt a tényt az egyház előtt. És ezt szorgalmasan meg is teszi. A Galácia írt levélben nagy áldást nekem, hogy Pál nem csupán a problémát mutatja be, hanem a megoldást is. Ma erről fogunk beszélni. A keresztről való látását elvesztett gyülekezet problémájának a megoldásáról, vagyis arról, hogy hogyan kerüljünk vissza mindabba, amit Isten elkészített. A Galácia beléhez írt levél az én értelmezésem szerint öt egymásra épülő szabadulást tár fel, ami akkor lesz valóságá, amikor megengedjük, hogy a kereszt elvégezze a munkát bennünk. Most nem arról beszélünk, hogy mit tett értünk, Jézus a kereszten. Ezért hálásak vagyunk Istennek, de ne álljunk meg itt. A keresztnek minden egyes hívőmmel el kell végeznie a munkát, az alapvető problémák kezelését. Lapozzunk először a Galácia beliekhez írt levél első részének negyedik verséhez. Ez a rész egy olyan szabadulásról szól, amit a kereszt számukra számunkra hozzáférhetővé. Ismét kihangsúlyozom, hogy a tapasztalataim korlátozottak, de sokfelé járuk a világban, és rengeteg különféle keresztényel találkozom, de nem emlékszem, hogy az elmúlt tíz év során bárhol is találkoztam volna olyan csoporttal, amelyiknek világos látása lett volna erről a szabadulásról. Ez olyasmi, ami teljes mértékben kipotjant a keresztények elméjéből és gondolkodásából. Mert ez túl radikális. Hálás vagyok egy kedves testvérnőnek, aki egyszer megajándékozott egy fekete pólóval, amelyre fehér betűkkel ezt írták, légy radikális keresztény. Ha ezt most nem vennénk fel videóra, és nem látnák az emberek szinte az egész világon, akkor lehet, hogy fel is veszem ezt a pólót. De annyi bizonyos, hogy most valami olyasmiről beszélünk, ami radikális. Olvassuk el a Galácia beléghez írt levél első részének harmadik és negyedik verseit. Kenyelemnéknek, és békesség az Atya Istentől, és a mi júrunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát, ami bűneinkért. Hol adta önmagát, ami bűneinkért? A kereszten. Rendben, most arról beszélünk, amit Jézus tett a kereszten. Hogy megszabadíthasson minket ettől a jelenvaló gonosz világtól, vagy kortól, az Istennek, az Atyának akarata szerint. szövetétek, Istennek az a célja, hogy a kereszt által megszabadulhassunk ettől a jelenvaló gonosz kortól. Néhány fordítás azonban összekeveri a korszak és a világ szavakat. Hálás vagyok Istennek a légkondicionálásért, de némi problémát okoz, mert elfogadja a Bibliám lapjait. A lényeg az, néhány szót szeretnék szólni erről a két fogalomról. A korszak szó görög megfelelője nagyjából az aion, Ion, Ion, ami időszakot jelent. Ez egy nagyon-nagyon hosszú időtartam, amit ez a szó jelent. A Biblia alapján az időt általában korszakokban és nemzedékekben mérik. Minden korszakban van X számú nemzedék. A Biblia egyik gyönyörű kifejezése, ami nem igazán érvényesül a fordításokban, és amit általában örökkön örökkének fordítanak, valójában így hangzik korszakokról, korszakokra. Tehát nem csupán korszakokkal van dolgunk, hanem vannak olyan korszakaink, amelyek korszakokból állnak. Remélem nem felejtitek ezt el. Nem csak egy korszakunk van tehát, hanem így számú, valamennyi. Legközelebb, ha az örökkévalóságról valóságról akkor ne csak korszakokra gondolj, hanem olyan korszakokra, amelyek maguk is korszakokból épülnek fel. A másik szó a kozmosz, amelyből olyan szavaink származnak, mint a kozmonauta vagy a kozmológia és ehhez hasonlók. A Kozmosz szót az Új Szövetség szociológiai kifejezésként használja. Van persze más alkalmazása is, de az Új Szövetség rendszerében a kozmosz szó bizonyos kategóriába tartozó emberekre vonatkozik. Később még lesz szó erről ebben a sorozatban. Csak azt jegyezzétek meg, hogy amikor korszakról beszélek, akkor egy bármilyen hosszúságú álionra gondolok. Szeretnék rámutatni néhány olyan tényre a jelenvaló korral kapcsolatban, ami segít megértenetek, hogy miért kell megszabadulni ettől a jelenvaló kortól. Más szavakkal nem szabad ehhez a korszakhoz tartoznunk. Mi egy másik korszaknak a népe vagyunk. Sok szó esik van a New Age mozgalomról, amiben egyáltalán nem hiszek. Mi azonban valójában egy új korszak népe vagyunk. Igaz, hogy ebben a korszakban élünk, de egy eljövendő korszakhoz tartozunk. Ezt azonnal bebizonyítom nektek. És ha te vagy én, úgy élünk, mintha örökké ehhez a korszakhoz tartoznánk, akkor eltévesztük Isten teljes szélját. Most az első dolog, amit el szeretnék mondani, az az, hogy a jelen korszak véget fog érni. Néhány gyors igehely, például a Máté 13, a példázatok fejezete. Jézus elmagyarázza a példázatot, én most nem részletezem, de a 39. versben a búzáról és a konkóiról szóló példázatban így szól. Az ellenség pedig, aki a konkót vetette az ördög, az aratás pedig a korszak vége. Ez a korszak tehát véget fog érni. Nos, ha te is úgy vagy a mostani korral, mint én, akkor azt fogod mondani, hála Istennek. is sem tudik, annál rosszabbat, mint hogy a jelen korszak örökké tartson minden nyomorúságával, betegségével, sötétségével, tudatlanságával, kegyetlenségével és háborúival együtt. Hála Istennek, hogy nem fog örökké tartani. A 40. versben Jézus ezt mondja, aképen lesz a korszak végén, ugyanezer rész 49. versében pedig így lesz a korszak végén is. Ezeken kívül sok más igehelyet is felsorolhatnék, csupán rá akartam mutatni, hogy ez a korszak nem tart örökké. most miért gonosz ez a kor? Azért, mert gonosz Istene van. A második Korintusi Levél 4. rész 4. vers, nagyon fontos igehely. Paul olyan emberekről beszél, akik nem értik az evangéliumot, mert az elméjük megvakult. Így szól, ha mégis leplezett a mi evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek, akiknek elméjét ennek a kornak az Istene megvakította. Ki ennek a korszaknak az Istene? A sátán. Miért gonosz ez a mostani kor? Azért, mert gonosz Istene van. Erre mondhatnátok, hogy Isten meg tudná fosztani a a trónjától, de neki nem ez a terve. A sátán marad-e mostanikor, Istene mindaddig, amíg ez a kor tartani fog. Isten programja az, hogy véget vet a jelen való kornak. És amikor a jelen való korszak véget ér, a sátán többé már nem lesz Isten, és ő ezt nagyon jól tudja. Ezért tesz meg mindent tőletelhetőt annak érdekében, hogy az a jelen való korszak ne érjen véget. Többek között ez az egyik oka annak, hogy miért gyűlöli a sátán az egyházat. Az egyház Isten eszköze abban, hogy a jelen kornak véget vessen. Hiszában voltatok ezzel? A világban az egyik legfőbb kötelességünk, hogy előidézzük a jelen való korszak megszűnését. Addig nem érhet véget ez a korszak, amíg el nem végeztük mindazt, amit el kell végeznünk. Mi a dolgunk? Több minden, de főleg a Máté 24.14. A királyságnak ez az evangéliuma fog hirdetni az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. De midek a vége? Igen, ennek a korszaknak a vége. Vagyis miért száll szembe a sátán a királyság evangéliumának hirdetésével? Azért, mert ha ez beteljesedik, akkor a korszak véget ér, és ő nem lehet tovább Isten. Mi vagyunk azok, akik fenyegetést jelentünk a számára. Nem a politikusok, nem a hadseregek parancsokai, vagy az akadémikus jelentik számára a fenyegetést, hanem azok az emberek, akik eltökéleten hirdetik a királyság evangéliumát. El kell, hogy mondjam, hogy én is közéjük tartozom. Amennyire én tudom, teljes mértékben elköteleztem magam erre a feladatra. Rendben, Lapozunk a zsidókhoz írt levél hatodik részéhez. A negyediktől a hatodik verség. A levél írója, itt olyan emberekről szól, akiknek számos megtapasztalásuk volt, és aztán szándékosan visszafordulnak, Megtagadják ezeket a megtapasztalásokat, megtagadják Jézus Krisztus. Azt írja, hogy semmit sem lehet értük tenni, kizárták magukat. Nem az a célom, hogy ezt a tényt mutassam be, csupán az, hogy felsoroljam azokat a megtapasztalásokat, amelyekben ezek az emberek részesültek. Zsidokhoz írt levél 6.4. Mert lehetetlen dolog, hogy akik egyszer megvilágosítottak, ez az első megtapasztalás, Megizdelték a mennyei ajándékokat, második megtapasztalás, és részesai véletek a Szent Szellemnek, ez a harmadik megtapasztalás, és megizdelték az Istennek jó beszédét, ez a negyedik, és a jövendő korszaknak az erőit, ötödik. Ma tehát vannak olyan emberek, és hiszem, hogy én és te is közéjük tartozunk, akik megtapasztalták ezeket a dolgokat. És miután megizleltük Istennek jó beszédét, és részesei véletünk a Szent Szellemnek, megizleltük az eljövendő korszak erőit. Ennek egyik oka szerintem az, hogy Isten el akarja venni a kedvünket a jelen korszaknak az erőitől. Isten azt akarja, hogy megizleljünk valami teljesen más, valami olyant, ami annyival magasabb rendű, hogy soha többé ne tudjanak elbűvölni, miket a jelen korszak erői. Eddig azonban úgy láttam, hogy ez sok keresztényel nem történik meg. Máté 13. Lapozzunk vissza a példázatokhoz. A magvető és a mag jól ismert példázata. Jézus elmagyarázza, hogy mi történik a különféle talajjukba vetett magokkal. Beszél arról a talajról, amelyik a magot tövisek között fogadta be. Máté 13, 22 Amely pedig a tövisek közé esett, ez az, aki hallja az igét Az általam használt Biblia fordítása világnak gondjairól szól, de ez nem teljesen pontos Itt nem a kozmosz, hanem az Ion szó szerepel Vagyis ennek a korszaknak a gondjairól van szó már az összes új angol fordításokkor korszak szót használja, igaz? A gond helyett pedig az aggodalom szót használják a legtöbben. Tehát ennek a korszaknak az aggodalmai és a gazdagságnak csalárdsága... Mi az, hogy a gazdagság csalárdsága? Először is az, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a gazdagság boldogá teszi őket. De ez nem így van. Gyakran a világ leggazdagabb emberei egyben a legboldogtalanabb emberek is. A gazdagság másik családsága, hogy az emberek úgy gondolják, örökké fog tartani. Ez sem igaz. Amikor elhagyjuk ezt a világot, mindent magunk mögött kell hagynunk. A jelen korszak aggódalmai és a gazdagság családsága azonban elfújtják az iget az emberek szívében, és az ilyen emberek gyümölcselenek lesznek. Értitek? Ha elsősorban ennek a korszaknak a dolgaival vagyunk elfoglalva, és csak arra koncentrálunk, hogy mi történik ebben a korszakban, akkor gyümölcselen keresztények leszünk. Isten igéje nem fogja elvégezni a munkáját bennünk. Megtörténhetett bármelyikünkkel? Előfordulhat, hogy valamelyikünk teljesen ennek a korszaknak a hatása alá kerül? Politikai, társadalmi, teológiai témák kerülnek az előtérbe, és aztán úgy élünk, mintha ez a korszak örökké tartana. De nem fog örökké tartani. Bárcsak látnátok a saját arcotokat. Jó hírt mondok most nektek. Véget fog érni, hála Istennek. Vége lesz a nyomorúságnak, szégyennek, bűnözésnek, éhezésnek. És csak egy valami hozhatja el a jelenkorszak végét, ez pedig az Úr eljövetele. Semmi más nem tudja ezt elvégezni. Az egyháznak 2000-i vált a rendelkezésére, hogy megtegye, de nem sokra jutott. Ma minden eddigénél több nyomorúság, háború, betegség, szegénység és tudatlanság van a világban. Hála Istenek azért, hogy az Úr visszajön. Ő tudja kezelni a problémás helyzeteket. Néha azt mondom az embereknek, hogy ha te szembe akarsz szállni az Antikrisztussal, hát tegyed. Én azonban nem akarok hősködni. Én inkább hagyom, hogy Krisztus számoljon le bele. De ebbe most nem menjünk bele. Világos tehát, hogy ennek a korszaknak az aggodalmai gyümölstre tesztek minket. Talán egy problémával küzdködsz, miért nem látod, látok nagyobb eredményt? Miért nem jön több válasz az imáimra? Miért nem sikerül embereket az Úrhoz vezetnem? Lehetséges, hogy túlságosan elfoglalnak ennek a korszaknak a dolgai. Hiszen ezek lenni tesznek. Rap lapozzunk a római levél 12. részéhez. Első és második vers. Róma 12, 1.2. Pál itt eljut az első 11 részben kifejtett teológia gyakorlati alkalmazásához. Több biblia magyarázó is egyetért abban, hogy a rómaiakhoz írt levél első 11 részsel fekteti le az evangélium doktrinális alapjait. Mint volt logikatanár és filozófus, szeretném nektek elmondani a személyes véleményemet. A róma írt levél az ember által valaha leírt leggyönyörűbb logikai mű. Soha ne érezd magad intellektuálisan alsóbrendűnek azért, mert a Bibliában hiszel. Nincs a világon még egy olyan mű, ami versenyre kelhetne a Biblia intellektuális pontosságával és tisztaságával. Páll azonban nem áll meg a teológiai érvelésnél. Ez soha nem teszi. Azt mondja, na így és így működik ez az életben. Az új sehol sincs elválasztva a teológia a valós élettől. A teológia mellett mindig ott van az is, hogy ez így és így működik az életedben. Most pedig elérkeztünk az azért fordulóhoz, 11 fejezet után. Kérlek azért titeket, atyámfiai! Néhányan már hallottátok tőlem, hogyha a Bibliában egy azért szerepel, akkor ki kell deríteni, hogy az miért van ott. Ez az azért az első 11 rész miatt van. Kérlek azért titeket, atyámfiai! Mit kér tőlük? Az, hogy nagyon szellemiek legyünk. Még többet tanuljunk. Menjünk el Biblia iskolába? Nem, nem erről van szó. Azt mondja, hogy szánjátok oda a élő áldozatként. Milyen józan a Biblia, ugye? Amikor már éppen szuper szellemiek lennénk, Isten egyszer csak azt mondja, hogy a testeteket akarom. Feltétel nélkül tegyétek az oltárra. És ha ezt megtettétek, akkor elvégzett valamit itt az elmétekben. Akkor megújítom az elméteket. Ha megújult elmét szeretnél, akkor szándoda a testedet. Isten semmi más alapon nem újítja meg az elmédet. Pál a következő versben folytatja, és ne szabjátok magatokat e világhoz, ez az én fordításom, de valójában korszakhoz. Ne legyetek olyanok, mint ennek a korszaknak az emberei. Ne gondolkodjatok úgy, mint ők. Ne cselekedjetek úgy, mint ők. Legyen más értékrendetek. Más témákra koncentráljatok. Ne a mulandó dolgokkal foglalkozzatok, hanem az örökkévalókkal. Ez nem azt jelenti, hogy ne gyakorlatias. Ma a világ leggyakorlatiasabb emberei azok, akik Isten igények világosságban az örökkévalókra koncentrálnak. Ők azok, akik eredményeket érnek el. Lássuk, hogy van tovább. És ne szabjátok magatokat ekorszakhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulása által. Isten nem kívülről befelé változtat meg bennünket, hanem belülről, kifelé. A vallás kívülről tiszogat meg, új ruhába öltöztet, és megmondja, hogy mit ne egyél, és mit így áll. Isten belülről változtat meg. Ha másként gondolkodsz, akkor másként is fogsz élni. Isten nem érdeklik az olyan külső változások, amelyek nem érintik meg az ember belső természetét. Rendben. Később erre még visszatérünk. Most menjünk tovább. Figyeljünk meg még egy szomorú igehelyet. Tivó teushoz írt második levél, 4. rész, 10. vers. Itt van pál szolgálata vége felé, óriási sikereket ért el, ugye? De kinek a mérséje szerint? Itt van egy idős ember a hideg télben, a legtöbb barátja cserben hagyta, börtönben ül, egy igazságtalan bírósági tárgyalás és kivégzés vár rá. Ezt jelenti a siker a világmérséje szerint? Nem, ez még a mai egyházmérséje szerint sem számít sikernek. Lássuk, mit írt Pál. Meg vagyok győződve arról, hogy a sorokat könnyek között írta. Mert Démás elhagyott engem, mivel ezt a jelen korszakot szerette. Ez az ember évekig együtt szolgált Pállal bizalmas munkatársak voltak. Pál számított rá, de Démás ott hagyta őt. Kiszállt. Miért? Mi volt ennek az oka? Hadd hát halljam. Ezt a jelen való korszakot szerette. Világos a számotokra, hogy hosszú távon nem lehetséges, hogy szeretjük ezt a jelenkort, és egyúttal hűségesek vagyunk Jézus Krisztushoz. Hála Istennek, hogy a kereszt által gondoskodott szabadulásról. Az 14. rész. Szabadulás a törvénytől és az átoktól. Bocsánat, az én től. Az előző tanításban azzal a témával kezdtünk el foglalkozni, hogy mit kell elvégezni a keresztnek bennünk. Ez nem tévesztendő össze azzal, hogy mit tett értünk Isten a kereszt által. Arról is beszéltem, hogy a Galácia a levél szerint a kereszt által ötféle szabadulás érhető el. Előző alkalommal az első szabadulást tárgyaltuk meg. Galácia beléhez írt levél 1.4. 4 Jézus önmagát adta a mi bűneinkért, hogy megszabadíthasson minket ebből a jelen való gonosz korszakból. Rámutatom, hogy ez a gonosz korszak, és amíg véget nem ér, addig gonosz is marad. Mi azonban nem vagyunk alávetve ennek a korszaknak, mivel Isten a kereszt által megszabadított tőle. A Galácia beliekhez levélben négy további szabadulásról is olvashatunk. Ezek közül most kettővel foglalkozunk, részletesebben. Azt kell azonban mondanom, hogy a szabadulás egy jelen gonosz korszakból ebben a másik négy szabadulásban valósul meg. Más szavakkal, ha meg akarod tapasztalni a szabadulást ettől a jelen való gonosz korszaktól, akkor végig kell kövenned a pál által említett többi négy szabadulást is. Lapozzunk most a galáciai beliekhez írt levél, második részének 19. és 20. verséhez. Olvassuk el mind a kettőt. Két szabadulásról, vagy dupla szabadulásról olvashatunk ebben a két versben. Mert én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek élhessek. Krisztussal együtt megfeszítettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hídben élek, aki szeretett engem és önmagát adta írettem. Az itt leírt első szabadulás a törvénytől való szabadulás, a második pedig az önmagunktól való szabadulás. Ez a kettő szorosan összefügg egymással. Sok keresztény még soha nem értette meg igazán, hogy meg kell szabadulnunk a törvénytől. Vissza kell fognom magam ezen a területen, mert ha belemerülnék, akkor egész nap erről beszélnék. Úgy gondolom, hogy az új teológiának a legfőbb elhanyagolt témája a keresztények viszonya a törvényhez. Személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy rengeteg olyan keresztény van, aki azt állítja magáról, hogy kegyelem alatt van, mégis egyfajta félhomályban él valahol félúton a kegyelem és a törvény között, így egyiknek az előnyeit sem élvezheti. Megfigyeltem, hogy bár veszélyes ilyesmit mondanom, de éppen a kegyelemről elnevezett gyülekezetekben van a legtöbb olyan keresztény, aki a legkevesebbet tudja a kegyelemről. Sok esetben az történt, hogy megvallottuk, ne vagyunk többé Mózes törvénye alatt, de ehelyett létrehoztuk a saját kis ostoba vallásos törvényeinket. Pál azt mondja, hogy Mózes törvénye tökéletes, hiszen Isten adta. De ha ez a törvény nem tudta véghez vinni a szabadítást, akkor semmilyen más törvény sem képes erre, butaság másra számítani. Rendben foglalkozunk most az első szabadulással, vagyis hogy én a törvény által meghaltam a törvénynek. Látod, a törvény legfeljebb annyit tehet veled, hogy kivégezz. Miután meghaltál, a törvénynek már nem lehet több követelése veled szemben. A helyzet pedig az, hogy Krisztusban meghaltam, az én emberen megfeszítetett vele együtt. Többé tehát nem vagyok alávetve a törvénynek, ugyanis kimozdultam a törvény hatóköréből. Új területen járok. Pál ezért mondja, Jól figyeljetek meg, én a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek élhessek. Más szavakkal, ahhoz, hogy Istennek élhessek, meg kell szabadulnom a törvénytől. Amíg a törvény alatt vagyok, nem élhetek Istennek. Ez egy lélegzetelállító kijelentés, de az új szövetség pontosan ezt állítja. Egy pillanatra lapozzunk most vissza. Párhuzamosan fogjuk vizsgálni a rómaiakhoz és a galászia beliekhez írt levelet, amelyek alapvetően ugyanazt a témát taglalják. A római beli, beliekhez írt levél hatodik részének hatodik verséje, amivel már foglalkoztunk. Tudván azt, mondja, hogy a mi jó emberünk ővele, vagyis Jézussal megfeszítetett, hogy megerőtelenüljön a bűnnek teste, ami régi, testi, áldámi természetünk harcképtelené váljon, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Ahogy már korábban említettem, a bűn rabszolgaságából csak úgy szabadulhatunk meg, ha megszabadulunk a romlott természettől. Pál így folytatja: Ez, aki meghalt, megszabadult a bűntől. Legalábbis az általam használt Biblia fordításban ez áll. Valószínűleg a hietekben is, szó szerint azonban nem így hangzik. Pál itt valami nagyon különleges dolgot mond, aki meghalt, az megigazult a bűnből. Néhányatok széljegzetében ez biztosan szerepel. Más szavakkal, ha már egyszer. Kifizettem a büntetést, a törvénynek nincs több követelése velem szemben. Megigazultam. Fel vagyok mentve, megtisztultam. Kiléptem arról a területről, ahol a törvénynek követelései lehetnek velem szemben. Rendben most lapozzunk vissza a galáciai levélhez. Egy kicsit lejjebb a harmadik részben. Azért mondom, hogy lejjebb, mert az én Bibliában az oldalú lejjebb szerepel, de lehet, hogy a tietekben feljebb. Tizedik, tizenegyedik és 12. vers. Pál lesz olyan embereknek írja, akik megtapasztalták a kegyelmet, üdvözséget nyertek, megkeresztelkedtek szent szellemmel, csodákban volt részük, és aztán úgy döntöttek, hogy a tökéletesség elérése érdekében el kell kezdeniük a törvénybetartását. Pál ostobáknak nevezi őket. Majd rámutat a következőkre, tizedik verstől, mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, minthogy megvan írva, aztán a Tórából, Mózes 5 könyvéből idéz, Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak-e törvénykönyvében, hogy azokat cselekedje. Amit odaszánod magad arra, hogy az igazságosság elérése érdekében megszállt a törvényt, akkor minden időben meg kell tartanod az egész törvényt. És ha bármikor, bármiben védkezel, akkor átok alá kerül az életed. Átkozott mindaz, aki nem cseleksi folyamatosan mindenkor mindazt, ami megvan írva a törvényben. Ez maga a törvény mondja. Áll a 11. versben így folytatja, hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt nyilvánvaló, mert, és most a Habakú 2.4-et idézi, az igaz ember hitből él. 12. vers, a törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cseleksi azokat, vagyis az, aki mindig minden parancsolatot megtart, élni fog azok által. Két lehetőségünk van. Élhetünk a törvény által, és ha megtörjük, átok alá kerül az életünk, vagy élhetünk hitáltal, ami más, mint a törvény által való élés. Ezek egymást kölcsönösen kizáró alternatívák. Az nem létezik, hogy mindegyiknek a legjobb oldalát tapasztalod. Valójában mit kettőnek a legrosszabb oldalát fogod átélni. Tehát el kell döntened, és nekem is el kell döntenem, abban bízom, hogy a törvény megtartása által leszek igaz Isten szemében, vagy egyszerű arra tényre alapozom az életemet, hogy hiszek Jézus Kisztus halálában és feltámadásában, mint ami érettem történt. lapozunk vissza egy pillanatra a Róma beliekhez írt levélhez. Tudjátok, a római levél, az elmélet, a galáciai levél, pedig annak az alkalmazása az olyan emberek számára, akik nem tették magukével az elméletet. Ezért kapcsolódnak össze olyan szorosan. Róma beliekhez írt levél 6.14, mert a bűnti nem uralkodik. Dicsőség az Úrnak, nem hallottalak benneteket. Ez igazán jó hír, nem? Mert a bűnti nem uralkodik. Miért nem? Azért, mert nem a törvény alatt vagytok, hanem a kegyelem alatt. Ennek gyakorlati alkalmazása elképesztő. Ha törvény alatt vagy, a bűn úrákodni fog rajtad. A bűnnek azért nem kell uralkodnia a rajtad, mert nem törvény alatt vagy, hanem kegyelem alatt, És ismét hangsúlyozom, hogy ezek egymást kizáró alternatívák. Lehet a törvény alatt vagy a kegyelem alatt, de mindhetsző alatt nem lehet egyszerre. Ha törvény alatt vagy, akkor a bűn uralkodni fog rajtad. Ha a kegyelem alatt vagy, akkor nem vagy a törvény alatt, és a bűn nem fog uralkodni rajtad. Római levél hetedik részében, és ezeket az igéket nem győzöm hangsúlyozni. A hatodik versben ezt olvassuk. Most pedig megszabadultunk a törvénytől. Mitől szabadultunk meg? Nem azt mondja, hogy megszabadultunk a bűntől. Nem azt mondja, hogy megszabadultunk a sátántól. Mindez persze igaz, de itt mégis azt mondja az ige, hogy megszabadultunk a törvénytől. Drágúram, bárcsak csak én én most az arcotokat. Érdemes lenne megörökíteni. Tehát megszabadultunk a törvénytől. El tudjátok ezt mondani? Megszabadultunk a törvénytől. Nagyot lélegzek, nem nektek kell megcsinálni. Rendben. Miután meghaltunk annak a számára, ami fogva tartott minket. Hol haltunk meg? A keresztén, Amikor Jézus meghalt, helyettünk halt meg azért, hogy, figyeljetek, szolgáljunk a szellemnek újságában, és nem a betű óságában. Ismét mondom, egymást kölcsönösen kizáró alternatívákról van szó. Ha nem szabadultál meg a törvénytől, akkor nem tudsz a szellem újságában szolgálni. Ezeket nem szabad összekeverni. Tudjátok, már szemtalanszor elmondtam, hogy ez olyan, mint amikor egy bizonyos helyről el akarsz jutni egy számodra ismeretlen úti célhoz. Két választásod van, mehetsz a térkép alapján, vagy felfogadhatsz egy idegenvezetőt. A térkép tökéletes, nincs vele semmi baj, a tények azonban azt mutatják, hogy még soha senki nem érte el a a térkép alapján. A statisztikai adatok tehát ellene szólnak. Már milliók megpróbálták. A térkép a törvény. És ki az idegen vezető? Ki a vezető? Nem, nem Jézus, hanem a Szent Szellem. Így van. Jézus a fiú. Nos, melyiket választod? A térkép alapján botladozol, hogy a végén egy szakadéban kös ki? Vagy azt mondod, Szent Szellem vezessen engem? Tegyük fel, hogy azt mondod, Szent Szellem, örülök, hogy vezetsz engem, de van egy térképem is. Megmutathatom a térképemet? A Szent Szellem így válaszol, köszönöm, ismerem az utat, nincs szükségem a térképre. Különben is én készítettem a térképet. Tudjátok, ez a két választásunk van. Ha azt akarod, hogy a Szent Szellem vezessen, akkor érzékenynek kell lenned rá. Ápolnod kell vele a kapcsolatot. Nézzük meg erről két ige verset. Római Levél 8.14. Róma 8.14. Mert mindazok, akiket rendszeresen Isten szelleme vezérel, azért tettem hozzá, hogy rendszeresen, mert itt folyamatos jelen van szó. Tehát mindazok, akiket rendszeresen Isten szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Az eredeti görög kifejezés szerint itt felnőtt érett fiakról van szó. Nem kis tecsebő, hanem felnőtt fiú. Amikor Szent Szellemtől újjászületik valaki, akkor még csak szellemi kisgyermek. Csupán egy módja van annak, hogy valaki kisgyermekből felnőtt érjen, mégpedig az, hogy engedi, hogy a Szent Szellem vezesse őt. Mert mindazok, akiket rendszeresen Isten szelleme vezérel, azok Istennek felnőtt fiai. Mit kell tehát tenned, ha Istennek felnőtt fia akarsz lenni? Mondjátok, engedni, hogy a Szent Szellem vezessen. Nincs más út. Van egy korlátozó záradék, mindazok, akiket, és csak azok, akiket Isten Szelleme vezérel. Most lapozunk a Galácia 5. rész 18. vershez. Galácia 5.18. Ha pedig rendszeresen a Szellem hiteket titeket, akkor nem vagytok a törvény uralma alatt. Olvastátok? Ha rendszeresen a szellem vezet titeket, akkor nem vagytok a törvény alatt. A szellemi érettségre jutásnak azonban az egyetlen módja az, ha a szellem vezet minket. Tehát ha érett akarsz tenni, akkor nem lehetsz a törvény alatt. Nem keverheted össze ez a két dolgot. Egy lélegzetelállító döntést kell meghoznod, és ez bizony ijesztő. Mi fog történni, ha abba hagyom a szabályok betartását? Rosszat fogok tenni. Figyeljetek, egy dologban biztosak lehettek, a Szent Szellem soha semmi rossz megcselekvésére nem vezet titeket. El tudod ezt hinni? Ez ad neked biztonságot. Ő soha semmi rossz megcselekvésébe nem visz bele téged. Hamarosan tovább kell lépnünk, mert egy másik szabadulással is szeretnék foglalkozni, de előbb hat próbáljak segíteni nektek egy kicsit. Tudjátok, az igazságosság eléréséhez csupán két út vezet. Az egyik a cselekedetek, a másik a kegyelem. Az egyik a törvény, a másik a híd, az egyik a szabályok betartása, a másik a szent szellem vezetésének követése. Erre azt mondhatjátok, hogy ez igen kockázatos. Nem akarok megszabadulni attól az 53 szabálytól, amit eddig betartottam. Tudjátok, az ortodox judaizmusnak 613 parancsolata van. Tudtátok ezt? A legtöbb ortodox zsidó viszont késznek a észemközt bevallani, hogy csak 32-t tart meg. Ezt azonban soha nem hoznák nyilvánosságra. Megpróbálom összefoglalni. Tudjátok, az igazságosság elérésének, Isten szerinti módja nem küzdködés, hanem önmagunk átadása. Önmagunk átadása, de kinek? Jézusnak. Jézus bennem, Jézus a mi igazságosságunk, a mi bölcsességünk, a mi szentségünk, a mi megváltásunk. Erről mindig eszembe jut egy kedves sölgy története, aki sokan csodáltak szent élete miatt. Egyszer valaki megkérdezhető le, mit teszel, amikor kísértésbe kerülsz? Ő pedig így válaszolt, amikor az ördög kopogtat az ajtón, engedem, hogy Jézus válaszoljon neki. Látjátok, nem arról van szó, hogy saját erőnkkel kell szembeszállnunk az ördöggel, engednünk kell, hogy Jézus jöjjön és kézbe vegye a dolgokat. Nem küszködés, hanem alárendelés. Nem erőködés, hanem egyévállás. Jézus azt mondta, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. Vajon a szőlővesző, valamilyen szabályok betartású által terem szőlőt. Kiakaszthatnád az összes gyümölcstermeléssel kapcsolatos szabályt a szőlővesző elé, és csak nem is foglalkozza vele. Miért hoz a szőlővesző még gyümölcsöt? Mert a szőlőtő élete beleáramlik a szőlőveszőkbe. Jézus ezt mondta, mindaddig, amíg bennem maradtok, rendben lesz az életetek, de mihelyt elváltok tőlem, bajba kerültök. A következő nagyon fontos szabadulással kell folytatnunk. Lapozunk vissza Galácia, második rész, 20. versez. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem A Krisztus, Mitől szabadultunk meg ennek az ügyevesnek az alapján? A válasz egyetlen szó Két betű, én Így van Nem én, hanem Krisztus Hadd mutassak nektek valamit Nem vagyok valami jó rajzoló, de nézzetek ide Én Nagy valaki, fontos vagyok Nézzetek rám, segítsetek nekem, imádkozzatok értem Gyógyítsatok meg, azonnal szükségem van segítségre Látod, minél önközpontunk vagy, annál kevésbé mennek a dolgok. A problémákkal küzdő emberek saját problémáik rabszolgái. Tudjátok? A saját problémáikra önmagukra koncentrálnak, és minél a eszeszik, annál inkább rabszolgái lesznek saját maguknak. Nos, ennek alternatívája Krisztus. Ami azt jelenti, hogy középen van egy kicsi ilyen, egy ponttal a tetején, hogy a helyén maradjon. Nem én, hanem Krisztus. Ez egy olyan döntés, amit neked kell meghoznod. Nem én leszek az Úr. Lemondok, és a helyemre Jézus költözik be, és ő vesz bennem uralmat. Tudjátok, ez az első lépés az Úr követésében. Sokan próbálják úgy követni az Úrat, hogy még soha nem tették meg ezt az első lépést. Máté 16:24. 24 Akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, követni akar engem, úgy akar élni, mint én, az tagadja meg magát. Mi az első lépés? Önmagad megtagadása. Aztán vegye fel a keresztjét, és kövess engem. Nem követheted Jézust, míg ezt a két dolgot meg nem tetted. Meg kell tagadnod önmagadat, és fel kell venned a keresztedet. Mit jelent önmagad megtagadása? Nos, a megtagadás szó azt jelenti, hogy nemet mondasz valamire, igaz? Tehát önmagad megtagadása azt jelenti, hogy nemet mondasz saját magadra. Az éned azt mondja, hogy akarom, te azt mondod nem. Az éned azt mondja, így gondolom, te azt mondod, ez nem fontos. Az éned azt mondja, úgy érzem, te azt mondod, nem az számít, hogy mit érzel, hanem az, hogy mit mond Isten. Szembe kell fordulnod a benned lakozó énnel. Azután fel kell benned a keresztedet. Ez igazából nem rész ennek a tanulmánynak, de nem számolok felérte pótdíjat. Mi a te kereszted? Én erre két meghatározást is ismerek. Az egyik az, hogy a kereszted az a hely, ahol a te akaratod és Isten akarata keresztezi egymást. A másik pedig az, hogy a kereszted az a hely, ahol meghalsz. Tudjátok, Isten nem teszi rátok a keresztet. Több olyan férfival is találkoztam, akik meg voltak győződve arra, hogy az ő keresztük a feleségük. Nem. Ha a saját akaratodból felveheted és leteheted a feleségetet, akkor le lehet, hogy ő a te kereszted, a kereszed valami olyasmi, amit választhatsz. Eldőtheted, hogy felveszed e Jézus mielőtt a keresztre ment, ezt mondta, senki nem veszi el azt, vagyis az életemet tőlem, hanem én magamtól teszem azt le. Ha Jézust követed, akkor ez rád is igaz. Senki sem veheti el tőled az életedet. Nyugi! Nem veheti el a prédikátor, az egyház sem veheti el. Ezt egyedül teteheted meg. Egyedül te dönthetsz úgy, hogy felveszed ezt a valamit, és meghalsz rajta. Ezután már követheted Jézust. Olvassuk el újra az iménti igéket. Ha valaki én utánam akar jönni, mi az első lépés? Tagadja meg magát. A második lépés? Vegye fel a keresztjét. Tehát a Galácia belékezőt levében le van írva az igazság, Krisztussal együtt megfeszítettem. Amikor Krisztus meghalt, én is meghaltam. Ez az én egóm a halálát jelenti. Lapozzunk a Filippi második részéhez. Itt gyakorlati leírását találjuk annak, mit jelent ez a csere. Filippi beléhez levél második rész, tartalmazza azt a rengeteg ígérverset, amelyek arról szólnak, hogyan állászta meg magát Jézus. Itt található az a hét lépés, ami az ő kereszthaláláig vezetett. Elvégre nem vagyunk a törvény alatt, miért ne olvasnánk el? Filippi 2. 5. vers. Annak az az indulat, értelem vagy is volt legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Tanulj meg úgy gondolkozni, ahogy Jézus gondolkozott. Aki mikor Istenek formájában volt, nem tekintette zsákmájnak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Az Istennel való egyenlőséget nem tekintette olyasminek, ami után két kézzel kell kapni. Volt valaki, aki az Istennel való egyenlőséget olyasminek tekintette, ami után kapkodni kell. Mi volt a neve? Igen, Lucifer. Lucifer felágaskodott, megcsúszott és lezuhant. Jézus letette az életét és felemeltetett. Van egy a sorozatom, amelynek ez a címe, a felfelé vezető út lefelé van. Ha felfelé akarsz jutni, menj lefelé. Azt hiszem, Moody mondta a következőket. Fiatal predikátorként úgy gondoltam, hogy Isten az ajándékait polcokon tartja, és a legértékesebb ajándékok a legmagasabb polcokon találhatók, nekem pedig fel kell lágaskodnom, hogy elérjem őket. Később aztán rájöttem, hogy a legértékesebb ajándékok a legalsó polcokon vannak, és le kell hajolnom értük. Gondoljunk csak bele egy percre. Íme ő, aki egyenértékű Istendel, lemondott a hírdevéről, első lépés, a görög szerint kiüri, kiüresítette magát. Azt hiszem Charles Waisley onta, hogy Mindenből kívülesítette magát, kivéve a szeretetet. Második lépés, szolgai formát vett fel, de lehetett volna angyal, és így is szolgálhatott volna. Harmadik lépés, emberekhez hasonlóvá lett. Magára öltözte az emberi természetet. Negyedik lépés, megjelenésében is embernek bizonyult. Én ezt úgy értelmezem, hogy amikor Jézus megjelent Názáret utcáin, akkor semmi sem különböztette meg őt a körülötte lévő férfiaktól és nőktől. Nem volt semmi különleges ismertető jegye. Melyik is következik? Ötös. Ötödik lépés. Megalázta magát. Nem csak, hogy emberi lett, hanem alázatos emberré. Nem pap volt, s nem is uralkodó. Mi volt hát? Egy ács. Ennyi. Hatodik lépés. Engedelmeskedett mint halálig. Nem csupán emberként élt, hanem emberként is halt meg. Hetedik lépés, a legutolsó, a kereszthalál. Ezután következik Jézus felmagasztalásának lépése a 9. versről kezdődően. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Figyeljétek meg az ezért szócskát. Miért magasztalta feliste Jézust? Azért, mert ő megalázta magát, és Jézus azt mondta, hogy mindenki, aki önmagát megalázza, felmagasztartatik. Figyeljétek jól. Elárulom nektek, mi a felmagasztartázás garantált módja. Alázd meg magad. A következményekért Isten vállal garanciát. Minél mélyebbre mész le, annál magasabbra kerülsz. A te az, hogy lefelé menj, Isteni az, hogy felemeljem. Hamarosan be kell fejezni, mert egy kicsit gyorsabban mondom, első lépés, fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé. Második lépés, és azt a nevet adományozta neki, amely minden évre nagyobb. Harmadik lépés, hogy Jézus nevére mindentért meghajoljon. Negyedik ki, ötödik földieké, hatodik és föld alatt ki hetedik, és minden nyelv valja, hogy Jézus Krisztus úr az Atya Isten dicsőségére. Látjátok, milyen tökéletes a szerkezete ezeknek az igeverseknek? Gondoljátok, hogy Pál a szellájában ücsörögve próbálta mindezt kitalálni? Nem, a Szent Szellem mit lette őtenek leírására. A tanulság ebből számunkra az, hogy a felfelé vezető út lefelé halad, az élet útja a halál. Nem én, hanem Krisztus. Döntened kell. Isten lehetővé tette a döntésnek, neked személyesen kell döntened. Lapozzunk vissza a Filippi Beliekhez írt levélhez, a megelőző versekhez, mert itt van leírva az iméntiek gyakorlati alkalmazása. Filippi 2, 3 és 4. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból. Van valakinek problémája az egyházban az önzéssel, Vagy a dicsőségvágyal? Ótrága uram, személy szerint meg vagyok győződve arról, hogy az egyházban és különösen a szolgálatban előforduló legtöbb probléma egyetlen okra vezethető vissza a büszkeségre. A büszkeség a többi probléma gyökere. Emlékezzek már beszéltem arról, hogy a gyökeret el kell távolítani, és azt is mondtam, hogy ez a gyökér a lázadás. A gyökérnek azonban szintén van egy gyökere, és a gyökerek gyökere a büszkeség. Ha nyomon követed a bűn történetét a világegyetemben, rá fogsz jönni, hogy nem a földön kezdődött, hanem a mennyben. Mi volt az első bűn? Büszkeség. Így van. És ez vezetett a lázadáshoz. És mindenki, aki büszke, lázadóként fogja végezni. Akkor folytassuk, hanem alázattal különbileg tartsátok egymást magatoknál, és senki sem a maga használt nézze, hanem mindenki a is. másokét is. Ez az önközpontúság halála. Tudod, a legnagyobb problémád saját magad vagy. Sok olyan emberrel találkozom, akik a problémáik elől menekülnek. Vannak, akik körbeutazzák az egész földet, csak hogy lerázzák a problémájukat, ami általában a feleségük, vagy az alkohol, vagy valami hasonló dolog. Az igazság azonban az, hogy bárhova is mész, a legnagyobb problémádat mindig magaddal cipeled. Hiszen a legnagyobb problémát te magad, vagy a saját önközpontúságod. Az egyetlen megoldás a kereszt. Van a Bibliában egy csodálatos igehely, amit időhiány miatt most nem lapozunk fel, a csodálatos titok, aminek a prédikálásával Isten megbízta párt. Kolossé 1.27. Hányan tudjátok, mi van itt megírva? Három szóban, Krisztus te benned. Krisztus én bennem. Mikor valósul ez meg? Akkor, amikor azt mondom, nem én, hanem Krisztus.